Nani Rahim, Alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alehi wa ashabihi wa la. Allahu Jnella wala falendrojm, do vetim prit ndim dhe fale kërkojm. Na rsal lavdata dhe bekimet e Allahu qofshim i Muhamedit sallallahu alaihi wa sellemi, familjes dhe shokut dhe të gjithat ata që ndjekin këtë rrugë deri në fund të kësaj bote. Ndërkohë zor po vazhdojmë me të sot me rrëfimin e Kabe ibn Malik radhiyallahu taala anhu dhe tashmë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka arritur në Medinë. Ka Albi radiyallahu taala në përmend për veprimin për e parë të pejgamberit aleyhi dhe sellem në Medinë, që e përshuan me fjalën duke thënë: "وكان إذا قادم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين." Është traditë e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem që kur kthehej nga udhëtimi Fëllimështë hymë të në gjaminë ti I fatit dyreqate Thumë me gjelesëllin nasë Pastaj u lej Për të shërbjur njerëzve Falemë me faale dhalike Gjaohul mukallifun Posa e bërit njëjten që e bënd të zakonesht Dhe ta të, të hyrin gjami I fatit dyreqate dhe u ull Tashma të ishte në shërbim të njerëzve I ardhen ata që nuk këshin shkuar me ta Që i këshin med rëtët në Medina Va kanu bid atën vë thamanin e regjulen Dhe ishin ndikun Bi të dhjetë njerës Bi të dhjetë vetë ishin Nga ata që nuk këshin shkuar në Luftën e të bukët Së bashkëm e pegamberin sallallahu a sallallahu Fe qabjule minhëm Fëtta fiku ja të dhiru në Ilehi Dhe sësli filloj që të arsjetohet për afegamberit sallallahu aleyhi osallam Fëtta fiku ja të dhiru në Ilehi Dhe dhirguari aleyhi sallat ozam prënën të përtynët të jashtëmën Vë bëja ahum dhe gjithashtot prënën nga të besatimi që të vazhdojnë më tu të tjenë nën ombredhen e Islami dhe të mëslimanve O vëkile sëra irahum ilë Allah Ndërsa aje që nuk duket të fsheth në tyre që ka kanë zamrat I ala Allahu gjellë gjelalu hua Këtu kabi radiallahu ta'ala anu të ta ashtë fletë për Këthimin e pejgamberit sëllë Allahu a Sallem Dhe qëfar bënd të i kur këthejhe Pejgamberit sëllëm ishte i lidhur për gjemi Dhe vrejhe kjo në gjitha aspekti e të, të se ti Do tëtë ku e bënd të këtë në gjitha situa, gjitha rëthan Edhe kërë ishte prezent, por edhe kërë ishte në uthtim dhe këthej nga uthtim Pra ndaj para se të hyndën në shtëpin e ti E që i kërështë e në gjithur me gjami Përkamberi Alehi sa Sam, të samë hyndën në gjami I falë të dureqate Dureqate shajnë falërimi dhe Allah gjallëvale për arritjet sigurët i ka gjetë antarët e familjes mirë, rahat, eksemirat, nëse mirënjohje dhe falërimin te Allahu dhe la wala fillonte me dy recitate në xhami. Dhe kjo është sunet i pejgamberit alayhis sallam për ata që kanë mundsi. Për të cilë ku kthehet nga udhtimi, nëse sheh se vjen kohë përshtatshme, është mirë që të falë dy recitate në xhami pa sajtë të kthehet në shtëpinë e tij. Dhe falja dy recitave të pejgamberit sallallahu selam Ja më kuptu por lidhjen e tij me xhamin dhe pozicionin që kishte namazit tek pejgamberi alayhi sallatu wasalam. Andaj kthei nga rruga, falaj, shkonte në rrugë, falaj. Gëzoi për diç, falaj. Madje ndoshta pikëllohej për për diç, falaj. Gjithmonë e gjend të lidhur me namaz pejgamberin alayhi sallatu wasalam. Gjasë namazi është lidhja më e ngushtë e robit me Allahu xhalla Gjella xhalla. Si kur që dhe thot Aisha radiallahu ta'ala Kane i dha Hazi bëhu emrun Fezi a ilas sala Pegamberi sallallahu sallam Kur e preokupon dhe në një qështje Kur, kur e ka plantë Ndë një, një mërzije caktuar Shpejton dhe namaz Nga sa ati e gjend të prehjen Ati e gjend të qëtsin Ati e gjend të sigurin Ati e gjend të frimzimin, inspirimin për vërduar më tutje Ati e gjend të fuqin Bështetjen, përkrahin Ati e gjenë të motivin, ambicin, vullnetin Të gjitha këtu e shumë të tjere e gjenë të ku? Në namazë A ne kështu e për etën të pejgamberi sa së në namazën Dhe kjo nuk është Të do këtu nuk bëhet fjërë për farzët A se kjo nuk kontestohat Por bëhet fjërë për namazën në na file, vullnetare Që nuk ishtë një obligative Por që kështë një rëndësit pasashme për pejgamberin Sallallahu alai usallam A ne ku ësht Në mëdërimin e ti dhe i zotë në namazë Dhe në lidhën e ti me namazën E ku janë pasus e ti sot Nidhe me namazën Në tatë, pa të kësështë shumë Ga ta të, të sëllet Thirën e emën të islamit Dhe thirën e emën të pasimit Të pejgamberit sallallahu sallem Sa tëre, e është i dirguarit tyre E shëse të kështë e namazët Janë teje të, të pakujdeshë Ose pakujdeshët tyre të ka të bëjë Më mos falin fare Allah në arruen Ase ka të bëjmë me pakujdesi në falje, rralje është falen Por nuk janë të kujdes shumë gjatë namazë atyre E që pakujdesi atyre në nënkuptan Kujdesin për kohën Kujdesin për vendin ku falen Se kur që është namazin me gjema dhe gjamia Kujdesin për përulljen dhe nështrimin dhe e laot namaz Kujdesin për përjetimin e namazit Kujdesin për ndikimin e namaz njët e kështu më radh A gjitha këtu e përbëjnë Atë kujdesin e besimtarit dhe namazit Dhe e përbën Madhërimin e besimtarit dhe këti simboli Dhe ndaj këti adhërimi madhur Që pas shahadetit dhe Allah Pas besimit në Allah nuk ka obligima madhur Qësa namazit Dhe besimtarit duhet ta përbën tradit njët në ti Që tjetë në gusht i lidu me namazit Ka nevoj për në një Zidit e problemit Ka nevoj për një për, për krahja ka noi për qetësi, ka noi për preje, ka noi për lutje, ka noi për siguri, e gjitha të tjera, të gjitha ato e gjën tek namazi. Në i falt duroqat. Për këtë shifën nëse kthejmë te kaptinat e namazit nafile, do të, të shohim se për shumë çështje i falt duroqat. Namazi për kët, e namazi porat, namazi për kët. Për shumë çështje gjem se ka namaz është fal Peygamberi sallallahu alaihi wasallam. Namazi për ndonjë çështje që i nevojë, namazi I shukër, falënrim dhe Allah Gjellevara, i falë dyre qate Të ka begatumë ndër një begatit saktuar, dyre qate falënrim E kështu me radhë format të ndryshmet të në fileve që kujdese për të Muhammedi sallallahu sallam Edhe gjatë ditës, por edhe gjatë, edhe gjatë natës Andaj, filluarit me namaz, posa edhi në Medine tash, është të regua si qartë për pozitin e namazit që e kishtë në zamrë në pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam. Gjithashtot dobi tjetër mund të ndzirim nga kja në qofë se shikojmë ku ishte pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam. Për qëfar ullëtimi bëjë fjallë? Kjo ullëtim të nëruar gëzër nuk është ullëtim i thjeshtë, nuk ishte ullëtim pikniku, ishte ullëtim të jeti ladhshëm, para mëndane, Në vapë të madhe Sikur që kemë për men Luftët e bukut Rajës të ka marë emnin luftë Por nuk ndodhi lufta Pegambirës e më doli për të siguru se mos pësulmohem Por dashti Allahu Gjellewala nuk ndodhi kjo I kursej musliman nga lufta Por kjo ka ndodhë në muajt e vapës Ku temperaturat të i kalen 50, 60 gradë nga të vena Dhe për asë një Miat lehçues, sikur sot për shemb, qerat e ndryshme, klima e lësimet shumë të pa asnjë nga këto, në Deve me varfëri në ushqim, madje me varfëri në ujë, me varfëri në mjet transportuese, udhtim i gjat 2700 km apo për shkuarje në këtë vop Në këtë situatë, në këtore thona Që ndrejma tje ku ka najtë Kur ka shku në hotel Apo ka qenuar në Në, në palatë, ku ka najtë në të bukë Ka najtë në tenda tot, nga, nga, nga materialet Teje, teje te të dopta Që mranda në ndërsta Të dieg dili ma shumë se për jashtë Ja, kështu e të pejgamberi të. Pas tërë të thi u thimi dhe ludhje U këthyje Dhe nuk mor pushim tërë dy muaj ditë sonim kënd në rrugë u kupton. Pas sa u kthyr prap, vazhdit normalë. Në ishte i pampur, ishte ishte i palodhur sallallahu alaihi wasallam. Natonei sot Allah na fal. Për sa më të vogël lutëm. Kërkojmë arsye. Do na pushhem. E gjithë ato çaktuara që realisht nevet na buin dobi. Në sa shikoi pejgamberi sallallahu, nuk ishte për dobën e ti. Aj u ul në xhami për të kërkuar arsye. Se ka munguar Ka munguar për njerëzëve kose gjatë Nështë ta ka nëjë problem Nështë ta ka të lashe Që të mire të vazhdanë të jetën me njerëzët Sallallahu e sallam Nështë ta dikush një nështë ta Së është në gjendje kësi përkushtimit Jepë familisë të vetë atë E presë nështë ta antarët e familisë ka, ka qenë në punë, ka qenë në dhëthim Ose ka qenë e angazhuar dikull Dhe ata janë përmaluar Kanë nevoj për te Nuk ka fuqi, nuk ka mundsi ndoshta ti përkujtohet familjes vetë, jo diku tjetër. Nga arsye se un duhet të pushu. Andaj i thënëlluza, pushimi është është nevojë e besimtarit. Por pushim i cili realisht është mbledhje fuqie. Besimtarin këtë dunja nuk pushon për të pushuar realisht. Nga se ditë se pushimi real për të ardhsh ku shkon? Ku shkon xhenat, çaje pushon? Dërsa pushimin këtë dunje, ka nëmë e pushu, pa dushim, jemi njerës, kemë njoj me flejtë, kemë njoj me pushu, nërmal, pa nuk pushan për t'pushu. E për shka pushan? Pushan për të marë forës për të vazhdojme atë utje. Dërsa na pushuim, pas e mas pushimi du t'hala pushim se e në lotë të pushu, e dhe së të vazhdojme pun tjetër, shkon një ku e gjatë, duke u barë të pej një projekt i një projekt tjetër, është pej n ndaj të marrim motivim nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Rroftat e bukut nuk ishte hera të ishte vonë apo ishte vonë, edhe pejgamberi ishte në moshë, nuk e kishte moshën e mosh nis. Po shikon subhanallahu, i fortë, i qëndrueshëm, dikush mund të thotë, ai kuon pejgamber. E vërtetë që ka qenë pejgamber është e vërtetë kjo. E përkjo nuk do të thotë se nuk mund të marrim sin prej tij, në këtë elan, në këtë energji, në këtë motivim që kishte. Në këtu ambicin, në këtë vullat, që mahnitër me dhëtët energjin që e kështë e pegamberi sallallahu aleyhi sallam Andaj, preka e mërë të këtë energji? Preka? Pa të shumë se nga adhurimin dhe Allahu gjallaj lehu aftar Andaj, pësër me namaz, nga sa atë lodhën që kështë nga ullëtimi, ta mërë të vetën në namaz Pa po sa u falë, po thuaj se e mori energjinë Pra thua e se ju, ju këthi e fëqia, ta është jam i gatë shumë që Dërëzaj më të utja Andaj e thonë të Bilalit, e rih nabje Mis bi salaj e Bilal Në mundësë që të pushojmë pak me namazë o Bilal të Namazë e kështë e pushim Adhurimin dhe Allahu gjëlluola kështë e burim të energjisë dhe të fëqisë Atje fëqizohi, nga adhurimin dhe Allahu të furnizohi Andaj përmen dhe Allahu të fëqij Pushim, Allahu në përmen të Relaxohi Jufatën pe i kamberi së salam Po në gjithë atë që kuptuan drejt Do të atë rëndësin e adhurimet Dhe fuqin e adhurimin dhe Allah gjellonë në jetën e besimtarit Në në njemi nëmë se Në qovë se për shambull Adhurim e Allah më pak më tepër është në logërit të pushimit Se së mujta me flajtë sa so duhet, sa so duhet, sa duhet më falë Nuk mujta se Realisht Namazit dhe Korani janë pjesë eh? Po të më kushimit e pushimit e besimtar Jo pjesë e lodhjes Nësaj me këto adhurime Merë fuqi, merë energji, merë elan, tri, motiv për të vërzuar më të utje Dhe kështu përbën të vërtimisht pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam Ka pas nga djetarët që Dhe të përmenin dhe Allah në mëngjes Dhe kërën e sabadet mëngjeset Që është sunet i pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam E konsideron të ushqim Që pa të nuk mund të vërzuar më të utje është, është një shpartalim i fuqisë të ti në që fësaj nuk E përmendë Allah unë gjallë u alë, përmendje caktuar në mëngjesë E kështu edhe më brëmjë, e kështu edhe më radhë Përndaj të nërëzër, pejgamberi sallatë sallatë sallatë sallatë Sa u sakrifikua për njerëzit Sa u lodhë për ta njerëzit Sa kontrivoj për ta njerëzit A janë njerëzit mirë njës për pejgamberi nësasën sa duhet Ati nuk i duhet në mjohë e jonë Ati nuk i duhet falenim jonë Qase ka e ka tek Allah ush promovimin e vet, edhe nëse as një njeri këtë botë nuk është më në jas, nuk ka shpuna për të. Por a a e kujtojmë ne këtë lodhën e tij? Dhe kjo të na ndërgjecën, të na vëdësojnë që ta ndjekim këtë rrugë të tij, ta njohim këtë pejgamber, të jemi pasues të dinjtë të tij, të jemi prezentuos, dinjitos të fyesë tij. Ti, Qase shikoj sa është lodh që të kuptohet drejt feja e tij, që të përçohet mesari se si duhet tek pejgamberi sallallahu apo do të shajmi pasuash pasuash të pandërgjeshëm do të thotë që shpërfillim shumë gjëra e që këtu pastaj mund të ndikojë edhe në vet imazhin e fesë edhe të pejgamberit alayhi salatu wasallam ne jemi të përgjeshur për këtë lloj dhe për këtë sakrificë për këtë mund andaj dhe kan thënë dietarët se sikur të kan shumë hadithe është sunnet dhe e preferuar që ditën e jumë të dërgojmë Salavat në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ës dita gjithmonë më dërgoj salavat më tërë, vazhdimisht, por dita e Xhamu është ditë specifike që duhet besimtarit të jetë i veçantë në salavatet e ditës së Xhamu. E ka dhënë dietarët e pse dita e Xhamu kaq do të thotë e veçantë në salavatë. Për arsye një nga arsyet e kanë dhënë dietarët është se dita e Xhamu është një ditë e shumta, nuk ka Nuk ka popull mbuç që ka ndëruar Allahu xhela me këtë ditë të madhe sikurse neve. Ditë e xhumo, ditë e madhe, sa so vlera ti ka xhumojë. Gjithë këtë vlera, gjithë këtë mirësi, gjithë këtë beqati që na i sill ditë e xhumo. Për mes kujti fituam. Kush ishte sebab që ne ti marrim këto vlera? Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam. Andaj siç janë mirënia e përto beqati dhe mirësi që ne i marrim në ditë e xhumo, ne ja kthejm pejgamberit ose me salavat. Nuk është kjo Do të të këthim i barabartë Por s'paku një përpjekje nga ne që t'i jemi Mirënjahës Allahot fillimisht e pastaj Edhe për i gamberit sallallahu alai sallam Ande besimtore është mirënjahës Nuk është shpërfilës Nuk është më huës Nuk është, është mësë mirënjahës Por është gjithë mon Do të të, të aj që i din vlerat I din mirësit I din begatit I njehë ato dhe i njehë ata që përmestyni i mori këto Në ndaj është i përgjëtshëm Dë është i ndërgjëtshëm Dë është i kujdeshëm Që të vlerësan mundën e dikujt Të vlerësan lodën e dikujt E mbë që në ti Të pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam Gjithashtë sotë të nërëve dhezër Për dobive që nëzirim këto është se Shikuj këta njerës Si erdën më arru të pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam Këta ishë në e kateg përtoçë nuk kishin karakter njerëzor, njerëz me me me me, me dy fytyra. Diç besonin dhe diç tjetër këthe vepronin. Diçka tjetër bënin fshehurazi e diçka tjetër bënin haptazi. Do thot ishin me shumë ngjyra fotkeçës. Në vend që të pendojnë, në vend që të ndihen keq për kët vepër që kishin bërë E të rathuan pejgamberin s.a.s. E braktisën në momentet më të vështira Kur më shumë të kishtë nevoj për ta, ata jekën dorë për ti Kjo është të rathidhe është mashtrim Dhe në vend që të ndijen keqët përullin Dhe të kërkuin falje Ata kësaj të keqët e ashtuan në të keqët etër, gënjësër Erdhën të, të, të, të, të këpjgamberin s.a.s. Kukullur, kinsën me keqardje Dhe se cili tash më trilante Dhe shpef të arsujet caktuar Ja, Resul dhe Allah Kam qeni smur Ajem nga Allah Nkoni lodhur Une kam pas familjen shumë keq Ajë të trihune Ajë, une, aj, une Lërsa për e kamarëtëm shikantat. i shikantatëm I shikantatë dhe Gjdo kujt për tyre Ja prënën të arsujet imnëm Ndikush mund të tatë E pëse nuk i qërë tante Pëse nuk i thante Sëpëtje marra Pëse nuk i bënd të katë Pëse nuk i thante Kifri ka lansh ko përndohë Pëse që më thakë shto të aptërë Kjo kategorin njezve ish një të pasachem Më kati i dyftyrësis e tyre Këtë duhet të kuptoni drejtë Më kati i dyftyrësis e tyre Ishte shumë më i madhë Se të shpërljot me qërtim ka përgëmberi sallë salem Po të i qërtante Po të i kritikante Po thua se si do të ishte një lejt shpërljore për të aptërë Andaj nuk do të shpërljotë këtë krem të Jo është mchurtimi, po çfarë lloj mase që do të ndërmend në aty te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Ne nuk ndërmendem mase për tapën. Ualin te këtë punë Allahu xhallahu alajhi wasallam. Ai din më mirë si si më i marr atë. Por ai i tretën, ai i tretton këtë të gjithë jo apo? Këto njerëz, se kusht e kabe? Ai ke se bërshim, por këtë çfarë thoj? Nga sa çurtimi për të shpëltësim. A nden ngajera për shembull, dike e çerton pse e dën? Nështë dike, dike, dike nuk e qërtan Dhe s'ki që ka mu marë me te Realisht mundur që veç Tru është për t'ki qësi Nga se realisht me te s'ki që ka mu marë Ska do bi Nështë a qërtime vetëm saja Ja shton arsvetimin ose E amnestane që realisht Nuk e meriton amnestim Pra ndaj Peygamberi së salem nuk u marë me ta Nuk kulodh me ta Pra naj t'jashtë ja mën Dhe i liraj thajin i t'lirë Dhe kjo është ajo që kemi siktë në bazën e sa takime se njerit që vot, mundën me shpirtu. Për shembull Dgënian mashtran, vallaj se kumbo, vallajin s'kum thon, vallajin se kum përhap. Në sa e ka përhap? Dallaj ka ful. Wallahi po besoj. Isa aleyhis salam e ka pa një kafjell. I tha Kifri ka lënë më zvet. Vallahi tha zvetha. I tha i sa ale i sram Amen tu billah O ke dhebë të ajneje Allahot i besoj E pithom syve të mi e për ranje Apo pithom syve të mi s'keni po mirë që dhut Allahot i besoj atë. Kepse Ka se realisht Ai mund në bobe Pasha Allahon se këmbo Vëllohin s'ku mdoj shto të, të, të, dush, të njerëzit E qka i thush Allahot nesër i cili Nëzirë sheshë Si kurse Allah o thotë Jau me tub lësë serair Jau me tub lësë serair A dit Do të shfaqën sekretet Krejt që ka kone fshehur A dit bët haptas Krejt që ka qenë sekret A dit bët publike E qëjthu shë Allah Gjellewala -Vale. Pra ndaj ma mirë një qërtim këtë dunja Ma mirë një keqardin këtë dunja Ma mirë një kërkim falin këtë dunja Ma mirë një përullin këtë bot Keq, kumbuk, keq, ma mirë kja Se sa so cruel në alsi kët botë apo mashtrim dhe manipulim kët botë, ndërsa fasqësisht poshtnim dhe dënim ditën dhe e gjykimit. I suksesëm është ai që fiton një mëngjëme, jo ai që këtë duniël e avnot. Prandaj, nirë mund të shpëtou nga qortimet e kësaj dunie sa të don, i pa çka i thotë Allahu xhalla xheralu. Prandaj nuk na shpëton tek Allahu azze përveç vartacisë dhe sinqeritetit. Kto erdha gënijen Dhe kalaj Dhe pegamberi s.a.s. nuk u marrë më ta Në regull Gjukatë si juaj është Allah u Gjellë Gjellë Pesë që marrë më dobi këtu Të ndërrua dhe është gjithashtot Se arma kërjesore E njerëzve e Neglizhen Dëmbeleve Për taqëtseve është arësjotimi Gjithë mëna i ka arsye Për gjitho pun që se përnë, ka arsye Asnje nuk e gjenë vetë kritik Asnje nuk e gjenë nuk e logaritë vetën e ti Subhanallah Te i kurën me këto, te i kurësë Por gjithë mëna Sa herë e aktivizën vetë logaritën Krahën saj është edhe arsëtimi ti Gjithë mëna ka një arsye aj. Gjithë mëna e ka një rëgdalje Kur fajn nuk ka jë Nështë njerë e sinqertë E përnën nga bimin E pranoj fort, ju jo vetëm para të tjerës kur shutcai kanë pikën e kaluar, por edhe para vetvetes kur ul mendogarivën në vet. Lakë gjendje me këto të mira, me këto lësimë, me këto me këto kujetin, ku është përmirësimi, ku është ambicia, ku është vullneti, ku është e, e kritikon vetë ti. You are certain. Jo Arsyetimi të mund të munden me që njerëz të panojnë, po jo gjithmonë. Gasa pa shom veprime nuk kemi arsye. Ne mund të trillojmë arsye, por alış nuk jeno atë nuk e arsyet. Andaj të tenderoj, oz, mos të mësohemi, mos të mësohemi, kjo është e keqja, që njeriu më, më u mësua me urtëtu. Qase nga, nga Arsyeti më dashrështa fillon dikur me i besu vetvetes, kujtohi për mentorin e Arsyet. E më keqja është njeriu më i besua saqë deri dije ka ditë që nuk ka çështë. Po duke bërë shpresë, fillon me i besu, po besu vetes si, të. Me siguri në komarsia. Po në më me shirr halal në komarsia. Fillon tani me i besu Si kërështë populli, i besën në rrënës vetë E lansën një rrënë Silët e silët kërë vjën vëshë so Muën me konë për një meke A e dinë që kur e ka njështë, e ka njështë për Gë një eshtërë për Nuk ka më këtë se me e mashtru njëri dhe me gënyu njëri vetën një e tijërë Përëndaj Ankesat së më pak Arsvetime së më pak Kritik së më të e për, vetë vetës Jo tjërëve, vet që rtim sa më shumë me vitet, sa më pak arsye time. Mënkhairi, mundobien. Kan thënë diëtor të arsye shtime, kur Allahu ja dën të mirë një rob, ja çil dyernë kritikës dhe vet llogaritjes e ja mbyll dyernë arsye time. E kur Allahu s'i ia ja japnit një mirë njëri te Samaritan, ja hap dyer të arsye timeve e ja mbyll dyernë llogaritjes edhe kritikës. Gjithmonë ka arsye që qse arsimet nuk çojnë për parë, nuk nuk ngrisen, por të lojnë gjithmonë mrapa. Në dobi afund që do me cekme tëm edhe në fund, ndërkohë është pegamëris son ka njerëz i trajtojmë me tjashmëtyre. Apo thoshut, prrequ, ende duhet të mjaftohemi shkësh me tjashmë. Nuk është nuk është detyrë jona madje as nuk kuqzojm, nuk është kompetencë jona që ne ta hulumtojm për një të njerëzve për çellimet e tyna. Edi u një çfarë çellimi kjo? Edi u çfarë leja te çellimet njerëzve. Leja njerëz, leja njerëz të njerëz vëllahut asojal. E brëncmi është te Zoti. Filoni po njëmën pas, ka ai për Zot e Divne. E kuaj ditë ka për Zot. Ai ka për Allah, për çka ka? No, ne vetë na intereson për çka ka. Filoni po bën mirëmesh. Ka ai për. Për në më ka autoritet e ka këtë mall. Sa na unë më këtë punë. Sa na ngarku vetën tonë për çka ka ai? Apo banë mirë Hamdulillah, Zotë ishtë toftë njerë që i bojnë mirë Allah ishtë për bleftë Këshëtë të mosila Me gjyku me tja ashtë mënë Nërështë të brandshë mënë Jalojmë Allahot të baraka vë ta'ala Anda e thotë ibn Qaim e Rahimullah Njetët me ditë njëri njetën A është për Allah së për Allah E ka problem për vetë në ti ka hera për. E qushka që letë i adinë tjetërët Ti kanë kërcënuar këhipër mendjit apo për Allahu apo so për Allahu. Sepse këtilët këra po ndosdia, po ndukët për veten tonë, qi e veta jote. Nuk e dinë na këhipash për një mesë këhipër një mesë. E qujësh për di për teatër. A është qisë më shap në kokë let me detektu, a është zotë, për zotën apo për zot. Gjosh është për Allahu, kam zgjat vallallaj apo. Që është për Allahu, jap Allahut marrën, në kopër Allah harxhot, si ti vjen interesi e lën kët mund. Andaj leja Allahut që të mirët me të. Ju jo, namu morme. Niyetin njerzo që as nuk ka këto detyra, nuk ka kjo punë jona. Allahu na i pasur njerëz tona, Allahu na boft nga ata që e çortojnë vet në dyne dhe e kritikojnë për një më kualitativ, më cilësor, që të bëjnë punë sa më shumë mirë. Ioti mi nga ata që arsyetuohemi ose Zoti na ruajt, dalloh na mbrojt nga dyftursia dhe munafik dhe munafik loku, i cili përdor shem e dëmton edhe besimin tonë dhe punën tonë dhe dëmton raportin me Allahun xhelalu ala dhe dhe më të në rapore tona me zvete. Me ka që pojdo fund për këtë piesë, dhe da kim narshëm, Allahu i shpobler dhe i ruajt, më sëllëllamu ala Muhammedu ala Ani, vë sëllëllamu ala Ani, të simen këtira.